دبونو ک الله <سؤال> تعالی روز والسلامه شطاش عبد الله تقوا والله غفور الرحیم الله ایو الله جناب مانو ی مسلمانانو یو لاندې ان الموشیکونا نجسونا یقینا الموشیکان چې دی د اپل دی پلیت پلیت فلا یقرب الماسدل حرامان نجنیز دیکی ماسدل حرام که برا در آمه هم پاس کده کال نشداره و این خیفت همرای لطن یا اللہ پکا که کافیران سرمون بای کارتو کو اقتصادی پابندی را باندی لگی چلگی؟ اقتصادی پابندی را لگی نو بیابا منگت سکو اللہ داغی جواب کئی و این خیفت همرای لطن که تاسویری دلی چمن بغریبان شروف صوف امینکم اللہ منفردی تا صبا اللہ ملدار اکی کنا بخپلا میرمانی سرکت اللہ خوخوا تا صبا کابیرانو نیجیزیا واخلی داری کتابنا با جیزیا واخلی او نجد و جرشا داری صنعانو با قیسیرا دی نو خیر د دمکی خلق یا نور کابیرانس رجمو کئی حکیم نکومتون خواهند دی قاتل و علت بس نور دا دیو واجب القتل والی دا واجب دا واجب القتل ولې ذيهودو چې ګمړنوشي کبا حاضر کې دي دا نه د چا شي پتو نه دي د موسیکانو سره خو جنگ دی وکړه موسیکانو سره څوک نه یا موشو اوس موسیکان روسيانو کو روسیان څوک موسیکان موسیکان چې یا ځانادیقات کې نن د سره خو به نه مني مشرخو فرادسي خدای هم نه خو خدای سره عزتور پیداګانه ته موسیقوي کنه چې سره سره خدای نه اخری درجه قاتره چيتا يوه خزي سنيټري چې مال سراوړه د دې پوزي چار ګول رواړه نڅکي رواړه هغه خاووته چې ستا پوزه پر کوم د وېخنه او تاسو د لواري زمانه ته وره موشريخ خدای منی خو خدای سره ستاب پیدا کوي او دا روسان سو غټ قاتره سرنه خدای نه منیدا ورډ کاپي ور دي خुरسان ولدي شिकास ورک خوږ شيګندو داملی زارونو پاتې او اسلام لري کینو پاتې امر کې سم جامو کوي سم جامو کوي دو قاتل الزिना تاسو یې ګیلہ کسان سر جي ایمان نه ور ودي خدای باندې پورې ځه قیامت ولا يحرمون حرام نه غني ماشل را چار الله حرام کړی دی بي پردا باث راوته زنانو حرام دي حرام نه خنزیر تا حلاوی او دگشان تا شراب چیدین و حرام دیکنه ده او شراب تا جیو حرام نوی و لا یحریمون ما حرم الله و, و, و رسوله او دقل یا اللہ پک دا اغو اسمانی دین تابیو دی کنن نا اللہ وی ولا ی دینو نا تابیداری نکی منل نکی اغا دین حق لرحش اغا دین اسلام ده من الی جن ا وک صرنا چوتل کتاب جو تو ور پښیری کتاب زانته کتابیان او ابزان ته نظام وای تر هغه واسطه پر و جنگیږي اوسره حتا او انګریزبسی یا لاش پلاش بدل روڑی او بلچا پواشتا و ندرکی جزیا عنیری زمان آشوا یا نغد بادل درکی او دار او دار نشیا نشیا پکی نی اوه هم ساغیرون آدیو با زلیل و خوار بامی زلت داری امام برحانی فای جبتلا دی کتابینا انگریز نا چیدنو فیدیاری آخستل کن یا چول دو مولا ور کار یا مولا او دی مخل را اخلاس کار کا پیره لک ما خیر و ډاکنه ته ورې رسره ورې ساده ورن د ایمری لکه القتل ورې دي د وقالت اليهود والهيود عزير ابن الله ده عزید الله زوید يا حققتا ني اتشبيهان وقالت النصرانه سرابيل مسيح ابن الله مسيح ايشا سوند الله زوید يا عبد الله ذالکا دا قولون دو دو وینا دا پخلق ازایبون نا مشابهت که دیو قول اللہ دینا خلق سرچ کابیران د دا مختینا دا مشرکان دو دیو خبری وشان دا شوا قاتلهم اللہ انا یفکون اللہ دی دا لانتی کی مردار کی او انا یفکون و کم طرف تا دا اولی شوی دی دا حق نا کم طرف تا تخ بل ایلت ذکر دا واجب القتل والی دی واجب قابل والی دی دا کابیران اِتَّغَذُوا احبار وَرُهْبَانَهُمْ مِنْ دُنْيَا لِلَّهِ أَحْبَارَهُمْ اَخْتَلَبْنَ يَهُودُ وَرُهْبَانُهُمْ لَيَانُ رَهْبَانَ النَّصَارَى أَرْبَابٌ مِنْ دُنْيَا خُدَايَن جُوكړی غېذ الله نا وَالْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ په امر سمته چې تاسو د یو قانون ساز بدل کړه غنډله ا عین محلیلو محرم کړه نه کړه او حلال او حرمت داد اختيار کړي داد الله په اختيار کړي یو شی بحلال الله وي یو شی بحرام الله وي نو تاسو چې کنه ملاصه او قصې چې یو شی د وې داخله انتایخه ده او کدا د یو بو اجلاسه ده حزام دې نو ته حرام دې روم تو تحلیل او په تحریم کې په نصوصو قطعی او مقابل کې د بلا صد د پیر سره خبرمنل دا څه شي شو د يهوډو د نصاراو صفته ار بابو مين دون الله والماسیع اما مریم او صاحب مریم ته خدای ویلو دا و ما امرو امرنو شوې جو ته الا مغه دغه خبرې چې یو کې د یو ګل الله لا اله الا الله دشته کارسلو لا ایبادت غیر دالوده سبحانو پاکد الله لره دداسي ایبنونو خدای پاک لري اما دا لرنه چې ویښونجو شریک جوړې د الله سره ابن الله او څلورو مې لدجو واجب القدر جيرل او دوسه دا جذب جان موږ د جهاد جو د اراده ده ايو فيون نور الله چې مرکی د الله دیوال را د لار نه نه را ته ما د دنیا باندې د الله جن دا اللہ پاک دا دینا رنا خور نشی دا دا خیال لی چاییت سوچ منگا منکو نور اللہی دا اللہ رنا لرا بیا فهم تش پخلوبانی ویا باللہو نمانی اللہ پاک دا خبر ایلا مگر ایتی مخکارا قیبا کخیری اخپل دینا غالب قیب اخپل دینا ولو کری حل کافرون اگر که کافر بد بدگنی اگر که کافر چو گنی, بد گنی کا قرانو خوخ نه هم زو جن په خلقو کې زغم کار کوم به او جن بزا غا شانتوی ژوندې تر قیامت پوری انا نحنو نزلنا الذکر و انا له نحفظون الله وی چې ما قران نازل کړه د قران د پاره څه کسان څه پیدا کوم کله قیامت پوری بنده غا شاندې هوا اللذی ارسلا رسوله بلودا اللہ غزاد دیچه لگلی قیامبر بلودا و دین حق بساملالی سرا دین حقا سرا چاگا دخدای قرآن دے دین دے اسلام دے آدارنگی توحید و سنت دے دیوزی رو دید پارچی دیلنا غالب کی علا دین کلی پرطول اسمانی و غیر اسمانی کتابونا دینونو باندی قرآن آدارنگی دین محمد رسول اللہ پرطولو دینونو باندی اللہ غالب کریرن اگر که بدکنی مشرک مشرک بدکنی کنی با مون خبر پوش روی خود زلن یا زلن در دین غالب کول سلی وعده ما کری دا اللہوی اظهار دین دو جنح دارد دا شاوالی اللہ سر پیزالتو خفا کردی که چه کی اظهار غلبه دین سو شاخل لری دو سانگ لری دو وزر لری, دو وزر لری قرآن یو <تصفح> چه ده؟ دویم ده خلافت دویم چه ده؟, ده نو پا دو وزر دن و بعد دا دین چکم دنو قالب چی یو قائم با که چرتا یو سرده وی چه دا دو وزر جی نئی دا خلافت و سلطنت و امارات دی نئی خودتش چکم دنو پا دی واز و نسیح سراد داوت سرا دین قائم شی مشیخ شاو علی الله محادیس دهلوی پا ازالت الخفا کی بریری داسره درووی اظهار جن دو جناغدار ده دو شاخدار ده یو سره خلافت دویو جگمنو سره قران دی قران نو دا امامت مقصد اندازي مقصد د امامت او ځای دی خلافت اقامۃ الدین دغه نه ده څه اقامت الدین مزیک الله توبوی هو الی ارسل رسوله بالوداو دین الحق دیغه زیره وره کلی که مشرک بدرګنیوکه شیګدی الله به وزن سره کې دین غالب کوي نو خدا خدای کفر چه حرکت په خان نزن پنکوسیه چراغ بوجا یا نه جایږي دا د کاپیرانو د پوکیز ما سبب د کرګړو پوکيري او کرګړو چې کله پوکي وਹੀ کړد ها یادی چکم جنو دنیا ورانا یادی ودانا ستاپ پوکی با دنیا دنیا ورانی که ونسره ودانی که پیرا پوکی وحا اللہ با یوزن نا یوزن سکه جنا غالب که خوشیت پکی دادی چه ده جن کار خسرده شروع که نا ده جن کار چه شروع که حضرت عیسیٰ صلیم خوی یوزن وفا شوئره دات کما قدره حضرت یوزره و په چوی نه دا څوک ما قللی نه وی راغلی د رجوال غواړي خره هو الذی یا ایحللذی نا مسلمانانو غذ دا صلورون چې ګنن نو کبا حد او ذکر کوي غدا یا ایحللذی نا مسلمانانو ان کثیره یو کنن دې خلاب نه اخبار دي زموږ يهودو نه وروباني پیرانو ځنه ساراونه لا ياکلون النا صخري لا ياکلون مولانا شخري مال د خلکو په باطل په باطل طریقه ظلم دی رشوت دی ادره گیجګم نه نو نور سره برناک پی غیب پی جهاتی محظوره سر اگه از پاب سر چکم شریعت که روانه پی دیر طریقه منی خلقونا مالوهی ویا سندون سبیلی اللہ بندهی دا اللہ دا حق دین بندهی مطلب دا دنیا پلالج بندی دین پر تییر داد ملیانو دا پیرانو دا عدد دری مړاله ولل جنا کسونه کrizuna زابه راجمه کې مال دولت درا الله یل فکن ان لگے شي سبيل الله خدای پلار چې فبشروم یا عذاب الیم عذیر ور کاوتا خبر ور کطا زاد دردناک سرا محل افسد الدين الا چې کوم خبر کړی دا دین ورانون کې ډری ډلې یو سرمایدار دی ملک او خان او بیم چکندین و چوک دے غلط پیر دے او درین غلط علیم و غلط ملا دے دریوارد اگر تذکر کرد یا واللہ جن ایک جزونا زہبا دا دچاسا لگی دک احبار و رحبان سر لگی دگا ملاسیب دگا پیر سیبو خزانی جمعکی دس روز پینونا آن دن خرچکی فی سبیل اللہ دا اللہ دا جند پارا خبر والکو تازا در دناب باندین امام رازی رحمد را علیه دو دیا لاندین کلی دی زمانی پخرای قسمی موجوده دور رولما دارگی پیران سڑی و گوری زان تا فریشتا وی زان تا چو وی فریشتا وی دیو روپی دو, روپی دو نو دا سی چگم جنو زان خرس کری دا لکه چگم جنو تبا وی تا أنه لا يلتفد إلى الدنيا ولا يتعلق خاطرهم بجميع مخلوقات وأنه في التحارة والطبيعة مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد يتحالق عليه ويتحمل نهاية الظل والدناء في تأثيره هو يدى معمولي ودره كلابير شي ودره زانده شي بشرمون شرمي تبوي جائران دا پیران و دا یو لیحته به وایي چې ګمنه نو دا آياته موجوده بلای نه ده موجوده پیران په باره کې زره شنو از شوېم یو ماده برا شي او گرم بابریش دغس روز پیرش یاری جهنمات کوز جهنم کی فتو کو جہا جبا ہم وبداغلی شپ دے مال دولت رد دے تند و جنبوند جڑا و زور دیملا ها زو وبلیش داغلی چہ تاش خزانی جما کر دخت زنده پروچہ از آغاز خزانو نے تاش خزانہ جما کریو دا سری شریف پر دے چکم آغا فریضہ زکات صدقات چکم واجبدی آغ چ نور کی اینکه چه تا یو صدی زکاة پرزی ادا کهو کن ما اد دیا زکاة حوف علی سبی کنزل کم مال دولت دا پارا چه زکاة اداو کنی شراغت سو نده کنزر نده دا صرف و صرف دا بزرگ فاری رجلانه تفرداتو اغا با داوی چه یو صدی سار دمه روڑه اخری ماخام تپریری ماخام دمه روڑه اخری سار تپریری دا پدی خزانه کی رازی دا د چا مسلوګو دا د بزرګي فاری را جنو <تصف> شام کې دا مسلو کړه او نو یې راځو او راولې په مدینې تا ریساره سرکار نه ار الله مدینه کې او مدینه منورې کې او عثمان جنو ورته چې استاد موسی کار نه کیږي د لګونه بجو کړي او هغه د ویشره او بجې ګورې دا په پروزه چې موږ یې تاسو غارې ته هارشي د جهان آگا نگی چا با چکم دی کنا داغا خزانی جمع که اگه یا دا یاد با تووی ده دا بستا پغاره که حرشی پوشی نو اسمان سیگوی تا میرا بانیو کلاشا پا داغا دا دا دا کی چکم دینا ربزا کتره ربزی تووزا ربزا و آنری زیوکا نا دا مدینین آن تزانو سیگا او که چوک ستا خوالا در تلو خود سو افکل مسلو تا کوا او که ندر تلوی مقلار یال تا کینا اوني چې زندګي داګه جوړه پسا جوړه قوم سلمانان په امریکه تفریقه راولي هغهستا امنیت زمامېري ستای ته تومات باندې پرز دي نو ته درس نه چې کوم نو لار پشي منو مې سلام ډال تکل کې ربزه کی در نو صرف ایوه صرف ایوه ډور ده چې دوی دوی په بحث راځي چې وي دغه زمام امان امان نه د بوزر سيګون نو خذ جدلی آخذی و توویلی جه سریا خراوودی استود کرینا آوستی تمرشی نو ستا با کفان چو کئی تا با غصب و تا لغصب سو درکی تا با جنازت چو کئی تا با خخیل چو کئی زب خذ ایما خذ ایم ستا را خیز ما خود سنشم کولی اقای گر از ما خودای شتا اما او ری دلیو در نو اسلام پیانبر اسلام نا پی اومالیس کی منگ ناستو سدیر ملگی نا تو کہ اس کی سڑے دے ہاں پریزدار سڑے رے. یو کس اگباں تو زال زے کی مری زاں ان زے کی اور جنازی تا درید تکفین و تحییز دے پارسی او ٹولے دے مسلمانان برازی با راضی اگب خفین ازما مال تو ول تو مایش کی مری جی تو کلی کی مری دی. او یو زتا جی مجندہ شرط زے کی مرن نو محمد رسول اللہ خبر رستی آئی نو جما جنازی تا سو اس سو اسلامہ بنے خدا چې یو صادرو هغه جنازہ بزما شي دغه کپتان شي او زما جنازه هغه څوک یې چې په حکومت ته هودا کیدره نه هودا نه یاخسته ها؟ قضا نې کړی ابسګور نه نې کړی قضا دغه هودا نه په غاړه نو دغه سره بزما جنازه کوي نچرت لری خلګار ور وې دی چې موږ نه خزي لو پټه خو سولې ده او عبد الله بن مسعود په دغه قافله کې او عبد الله را تښتاري چا بوځه سب بن سو دا خبره چې هغه ته را ده د چې هغه ور رسیدا بوځه راځل دنیا نه تل او یا ز از کدان په حالت شو عبد الله بن مسعود پژړا شو وې رحمن الله وا بزر الله دې رحم وکړي هغه د دنیا سره د ژوند سره څنګه چې تم سره ماشوې ابدا قصې دنیا نه لاړې د دنیا په ژوند سره احمد محمد رسول الله نور دېلو پر رحم الله ابوذر يمشي وحده ويموت وحده ويبرسو يوم القيامه وحده الله جرحم کی په وزر باندې دې با دنیا کې په خپل ځان له وسېګي ځان نه ممري او ورځ د قیامت کې په ځان نه راپاسيږي راضی با محشب تا خودشاز را بامل گره کیگی نا اوه تازو دنیا کی زنان اپریسیم آوز ماس را ما راضی یو ما یوحما علیها دا مسلح دا دا بزرگ پرز راو نور و طول صحبه دا مذب دے جمهور دا مذب دے چا چا چا پرزیز اکا دادا کری آقا پا دیواری چیم نرازی آقا حدیث شکرم راضی کانا یو صدیت پا غار اکی بچشی وار تولیشی دغه اړیکه چې کومنره د دې هغه مالو دولت به د خامات پر شتېر کې مقرر شي عقل ودا او هیڅ لې او ودا شلی ادا به چانه قرض کنه مالو کا زستا مالیم کنه وري تشتیزمانه دنیا کې دې کومنره سم دې مري نه تا وکړو موږ هم مې تاو تا کني او والا تجانو کار دغه شریف الله ویش این ناجده د شهورینده الله شنه شهرن فی کتاب الله اکنا شما ذ بیاشتو ده الله فریز ادولس فی کتاب الله دا الله په کتاب کی مطلب لو محفوظ کی الله محفوظ کی دا خبره کړی ده الله توګه ای کتب یوم خلق السماوات والارض اب الله د لیکل غمزې نه چه پیدا کړی آسمان او زمکه مینها د دغه بیاشتونه دولش میاشتو چلور میاشتي چې کمدي حرمن اغه محرماتي اشهر حرمه غته وي اشهر صشيري دغه چې کمنو چلور میاشتي په سورې بقره کې تیر شو ذالک دین القیم دا فیصله مزبوطه فیصله د الله تعالی طرف نه ذالک دین القیم یا دای صاحب د برابر الحساب الصحیح فلا تلزم ظلمک یترا میاشتي کنه فز رب ما کلوب سرمنه رونو باندې یعز زنده په ګناروا کار کول سره جن سره وقتلوا مسيكين جاموا كيدوا مشيكانو تقابيرانو سراطولو سراطن تاسو تطول يوشوئد اي مسلمانو تاسو ان تطول يوشئكنا لگا تسنق كابيرانو تطول يوشوئد كما يقاطلونكم كافا وعالمو پوية شئفتيا بانظام توية اقنان الله اقمال متقين ده پنزغارو مانگلئ ده انما سبيلو ايقنان انما نسيو زیاده د ځاتوالې د کوفر کې یذل بالله جن کفر, کفر, گمراه کفر, کفر او گمراه کولي شبري سلام کاپیرانا کو نشیا کول څه معنا یاره تاسو به ورختا شی خدای وو چې نشیا کړو غټ کوپر دی چې ژره غټ کوپر دی نه نه تاخير براد دی نصیب نه تاخير تاخير کول د اشرف حرم یومیاج بل میاج د رسول کول دا د مکه د یو رسم او رواجو د اغیرات دی مشکانو باندې څه کول خدای څلو میای چې وڅیلی محرمات یې اه؟ سوشوی؟ زلقادا زلحجان محرم او دا چه درم محرماتو او دو با چکم دینا ویلی دا یومی اشت رجبا پا گشتا فاقا رستو ده زانده او دا متوالیاتو دو بای راشا دا سکالی با پا دی زلقادا جنبو پا دزید دی با رستو یا بل میاش بای ساب کو کن سر با پراو کو څلو به سفرو کو صرف رکو وای څه په شنګر اوسته نو لاس کسان ویل کیږي د شل کسان په افغانستان کې جلال شل کسان کیدان نو هغه مې شروع شل کسان کیدان درته ولا چې راسته لیدي یوې تښته ده پولیسانو ودا چې د تامن دي شي کوي نه بار نه کوي بيګنا سره یونیفورمي سره نو بس اگا یو بل بازاری سردی نیو دیو روان کھر یو ویلکا وی پسیگی مینی سیماسو جنوم کڑی رئی تو بیسو کرا لی زگیرانی بیسو شلو کرا شلم کی وی نو جیل تطیلی رئی صدیر مدالتا پروتو بیوزل آگا کم تا تیش کی را گلی رئی آگاو تا جلک تا تا جنوم کڑی رئی وی مائز درون نیرکتو سمی را گای وی پسیلو کرا گلی پ پښولو دیوبان شل پورا کول شره مطلب هغه ته مې شي په پرا کولې ناصيمانو سټورو ته وې تاخیل تا وې سټالې نه جنو سر یو مې شي ورسو کړو داسې ورسو کړو کول د یو حرام یو مې نشه بل مې شته زیاتواله چې کفر کې ګمرا کولې شپري زار کا صاحب کاپيران دی یو حلو نه حلال غني دغه مې شل رايو کاله او حرام غني بل ويحلوا مع حظم الله حلاليه عشي الله رجل الله حرامك زينا لهم سوى عمالهم وخيستقرير شو يدود باد عملنا واللهو الله جد الله أدل قوم القافرين ازكلا يجد عندنا سبقه قوم مالکن سو چلی تاسو پارا دیزن روستو واقع در تبوک شروع کیگی او دو منافقان او صاف قبیحان لازکر کئی جہاد نا منافق سر اکم بانی جوڑی بانا جوئی کئی او سر اکم داگا کئیم یا ایو اللہ جنامانو مالکن سو چلی تاسو پارا ازاقی لگکم کلچو ورش تاسو تا انفرو زی دا اللہ پلا رکی کلچو تاسو تاولی شرازی دا خدا پلا رکی وزو فی سبیل اللہ واخرہ جنگ تبوک سره لګیخه چا سره لګی د تبوک غزا سره لګی دا پرجت کی نه کا کیسه ده کی سوا سوا یا او دا تقریبا 700 کیلومتر دی د تبوک او د مدینه په مې کې 300 کیلومتر دی 800 یا 800 کیلومتر د دیو په مې کې ده د تبوک تبوک لا وصول نه چلی 1700 کیلومتر تک عرب چې څو وخت یاري تبو بلیدلی کړه هیڅ یې بلاروم هغه غریب وو دنیا ټول خاتلي دا نو الله وایي چې کله تاسو د الله په لار کې وسئ نو مراتینه جهاد کې تل فی سبیل الله دی او دا مزدار دی جنگی تبوک دے جنگل چکل تاس تا اعلان ہوشی چی جنگل ہوزی دخلای پر رضا پارا اعلان کلمت لارا پارا ایسا قرطم الال ارغی تاس درانشی کناتی درانکی الال ارغی زمکی طرف تا کم طرف تا درانشی زمکی طرف تا اوی زدو پارشدو نیم زمین جنبت نه جنبت گل محمد زمک و حبو خوزیگی خو گل محمد سبا امدغش انده ناستی زمک و حبو خوزیگی خو زب امدغش ن عیسا قلت دی فی از کو مکل زما کی پاپول کول کی کی سلطنت تا خو دے یا الله د جند پاره یوهان نک یا ال الارضی مطلب دا دی چې تا تا خلقو تا د خلقو جلکا یوه الله جا کو بخار کی کسانی کوما عیسا قلت مل الارضی دغه নবাব زما کی د غلی دغه आवाज موږ دچی غلی عیسا قلت مل الارضی نو ځانو نم درن کړي کم تر زمه کی طرف تھا الهلال رضی زمه کی طرف تھا یا اسا قلت ملال رضی جن نام درن کریکن طرف تھا الهلال رضی کوټوا دارین کلاون د بنگلو طرف تھا اسا قلت ملال الله تعالی دا مانو دی جہاد دی کنه چې دی ما کی تر ژور دی چې مانو دی جہاد چې یو جہاد ان کان اب او کوم او اب ناو کوم او اخوان او کوم او معاشره د اعمال نه طرف ته مو واجب جارون تک شو نه قصاقه او مساکینا تر زونه احب اليکم و جاری فترب بصرهت قیاۃ الله بیابدی و تاسو چې دنه دې زما کې تاسو یوسی دیل اکا پاس ازوگنا اتشا تشا تشا تزرقی چینا زخوا بناستیم ارازی تمیا خوشحالی گئی پر جندوزمی آبانی پریواز آخرت ارنید سکت دنیا تل آخرتی پر مقابلت آخرت کی مدلگ ایلا تنفیرو که جهاد لنزی نفیر چوشی دوی نفیر نفیر چو دوی جهاد لترلو دوی که نا که نزی جهاد تا اللہ وعی عذاب درکی عذاب دردناک یعزب کم ع ويستبدل قومًا غيركم الله ببدل قياس و قزيباني غيركم سعل علاوه نور خلق بالله با لا ولي ولا تزره اس كلا تاسبيا زرميش رسوليتم برتا زرميش رسوليت الله دينتا زرميش رسولي الله تاشيانيص بالله والله لا كل شيء قدير الله پاسباني قادر جه الله پاسباني قادر الا تزره اه اس زره نشه الله به عزت کی کنه اے کتا عزت نه ولی الله ولا بس ولی فقد نصر الله یک نن نجات کړو الله په دا غ سره کړه کفر واسي سر دي ل کافرانو ثاني اس نهين دویمودو دو دوا نه دوا قسم کیو قسم محمد رسول الله دي او بل سوګ ابو بکر صدیق وجلاله مجي نو کله چې جوړ کور ووتل دتا عبد ابن ابي بکر کوې کړو ابو بکر رضی الله هو چې حالات رودي هغه ورته خطلیا او عبد الله دغه چې ګمجن ابن فہیرا هغه چې دینو دغه کړو تبہ مال شود بچو دغه دا کې رودي او ورته پیغمبر ساتو سره خوشاخه جوړ لبه بکر سیو کل ساو تا چهو را سیده وی بیلار بیلار تلیو کارا دا پی امبار اسلام اخفید سشی شوی وی خوک شوی وی جو لیو سانی اصنینی دوا دواونا دویمان ایز هم آوا کی دواڑا فی الغاری غار صور کیلی ایز یا کولو اغواس کی ویل با لیس راہ بی حیق پل منگریتا ابو بابر صدیق رجل اللہ لا تهزن ما غن کېږي را يکړه جراشو او ده یا رسول اللہ تارا نوینی پتا منی زماغم ده تارا نوینی داقا دیر او رسیدل کنا نو صلی اللہ علیہ وسلم انتوه چه هیس پروامه کوا ولی اللہ زمان سر ملگره دیر این اللہ ها اللہ زمان ملگره دیر کن نو مالای دراغلی دیر او دو پوازر رو بانی من پوچکر که هیس غم مکوا په پيجه دوران کې چې کوم نن هم دغه ځکه کې وي یو سړی او د مخامخ بول شروع وږي دا به سمته ته وګوره چې دوی مونږ دې درې وي دوی د مخامخ بول کوي څه خدا هیڅ نه کوي خروجي کما کولی مونږ نه نيئ پروا نه کوه ان الله ما الله زو ملګری دې نو زکه زمونږ ټول کتابونو مفسرونو دا خبره کړی دا چې یو سړی د ابو بکر جرانه هو د صحابیت نه مونږ سوچ کافر دي سوچا چی دی <تصفح> تا پیر دی ولی قرآنی نصرہ ثابت دا چه ابو بکر دا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابیو ثانی اسنین فی الغاریب منیفی وقد اللہ علیہ الكفار و سعدو وی کلچے اکا پیران پی جوبانی چندون او خطل پاس حدری دلوی ابو بکر رضی اللہ عنہو چی عمل اسان سے بڑا شروعین کرا اذا ذکرت و بشاي من في ثقتين وکلا شریادو ما کنه پدیر غفسرا فذكر ابابک بما فالا ابوبکر چکن کارنامی کڑی د اسلام د پاره یادوال کنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پدغهار ساتو ملګریو لا تحزر ان الله ما شن وای ش ابوبکر رضی اللہ عنہ سره ملګریو سرا تو خو صحابینو وای هغه دلاري ملګریو اگر صحابیت څنګه په پجنه وړانداکنه وي مدلتا اللهو ال متص صاحب تعالی داونهږي صاحبو په سفر ولې دي قوم متل صاحب ولې دي مطلب ملګری دي د پیغمبر صلالو السلام په سفر کې ملګری دي په حاضر کې ملګری دي په ګمزه کې ملګری دي تر سفر کې ملګری په حاضر کې ملګری حتی چې کومنه قبر فاطمه ملګری دي په دې کور کې ملګری دي وسره او قیامت ورځ باندې دا شان دي ها کزان نو ورځ یومل <سؤال> قیامت ابو بکر خیر طرف ته عمر صاحب چپ طرف ته و ته باندې څنګه روان دي وي ها کزان نو ورځ یومل <سؤال> قیامت <سؤال> دکسیب ورځ قیامت څنګه ستګو لا تهزن ان الله معنا فانزل <سؤال> الله سکینه تو الله نازل کپې باندې خپل اغا ارامي علیه ابو بکر صاحب باندې وایې دوه مضبوط کو محمد رسول مزبوز کار لکارو سره چې تاسو ملي د جبرئیل راغې ملائکې راغې چې دوی نه حفاظت وکړي یا وجالا هغه غنه جاله ته کې وایته نو یا ته کې څو تر وې دغه ارته رو کوګزولا فیصله د کافرانو ذلیل وکلي او کلمتوله فیصله الله جد الله چې دین دا چي دینونه دا چي دینونه کوي والله عزیز وحکین الله زورور ور دی او د هغه دا حکمتونو صاحب انفرو خفافاً وثقالاً وجاہدو بیع مالکم عنفوسکم فی سبیل اللہ زالکم خیر لکم مینکن کم تعلمون دیز نبیہ حکم دی ترغیب الى القتال رد دی پو منافقان مانی داگوی اغا سفاد قدرحا اللہ وی اے مسلمان وزی خفافاً وزی خفافاً وثقالا کتس پرکیو خدرونا کدا جستکه است یو قدرونی است یو زیلار شي صفافن وسقانن دغه مطلب سره یا خدای دې چې شفاه مणा ځوانا شقال مणा ګرګانا کزوانان يه هم جهال له او که ګرګانان يه هم زيبا يو jihad jihad تبليغ نه دلته خپل خپل قضې ته د وګراته منګله یا پڅي توبه دادې شپاس کوي دادې یوه کتاب باس کوي دادې تبلیغ بس مسله ته تنشتا او مسله راوانه درځم خبره ده تبوک ده تبوک کې درځم مسله را او زه تبوک لا د پاره درځم او زه تبوک نه زه تبوک لا ان في رو خفافا لاشیتاسو جہاد دپارا خفافا و شقالم پیدل یکسور ک لاش زه لا ک تاسو خفافا ک خوشاله است یک شقال مخپي استي ان في رو لا خفاف د بدن ک سپتیا و ک شقالن ځان درنکناتي دي زیبا جہاد لا ک خپيو کو خوشاله زیبا ان في رو خفافا لاشیتاسو جہاد تا خفافا ک حال رو یا یو ک لگی خفافا مانا چه بی اهل بی عیال بی مطلب زان لیو کس ده مالان گا یک سوٹا یک کشکلو اخو بامزی واسی کارن که وادر زاگر دیر یا همزی با چه قال داروانا ہے یا اس خفافا چه تر روغ رمعتی واسی کارن که دلک مریضی دسی مرض نا چه بی خلق تلی نشی اخو بیا معذور ده اخو بیا شریعت سکره مستثنان کڑه گا نا خفافا سپک مطلب چه ده صحت و روح بدن ده واسقالانا سقال دامانا شو چه لگه تبیع درنده ناجوڑای خفافاً واسقالان لارشا که تش لاسیم چچاد پردرده خوبا پخاکی واسقالانا او که درانه درانه سلمان دسرایم لارشا خفافاً تش کلاش انکوب سرا واسقالان سرا دو ترکنو راکیپنو سرا وزی و جاہی دوبیا مالکم وانفوسکم جم وگیجم تفضل مال له ګور سره خپل ځان له دول سره فی سبیل الله تعالی کلمت الله تعالی ذالکوم خیرلکم درستاسو لپاره غوره دي ان كنتم تعلمون کې تاسو پیداون کې لو کانارزن قریبن کوی نږدې ونه سامان ملاوی دون کې دی پټک سره نزدی نزدی چې ته سامان ملاوی دی لکبیل کې وَسَفرَن قَاشِدَن یزدی ولسفر و لک کَرند شیسار و زاو غرمه تر ازا کداشی سفر و لک تا بړو کدا خلتا سراب درغلی و لکن بړو زت علی مشقہ لکن لری ودی پر خلقونی مشقت و تکلیف و سیہ یہن کلہ جراشی تاسو قسمن بفر باللہ د اللہ تن باندې لوستار نہ کزمن طاقت وزم وس و لخرج د معاملات د بتاسرو خدای وئی توباق را فزاونا خدای که فوجي شراب دروغ وئی افل الله انکا الله دی آن الله جو بها الله وئی محمد رسول الله تای خوئی جو بها ولتا جو تا ای جذب ورکړه دې یو قسم د لطف او د مهرباني خبره ده څړې خپل خصوصي ما جې د کله ته لا وایم دا ای خدای دې وبخا دې در باندې افوچی دا کنه وای تر دا د ننل نن کې په ګناه باندې کېږي چې په الله سم پېږي باندې ګناه ګرځوي الله دا نا دا د لټو غوډه مې خبره ده تسلې دې پر دا وای عفو الله انکا الله دې افوچی الله دې امان از اول <سؤال> تا اجازه اوکم او در حد تای طبیعه نا ترده پوریجه تا تا معلم شهه اوکسان چه صدقو رشتی نیم سلمانان دی تا با پوشوه پودروجه تا چه اعلان اوکانه جنگ لازه ای جنگ لازه ای جنگ لازه اوکم بعض خلق دا پلالان پلالان راله دا سرمایه دار خلق جیز منگه دا زبرتی دلتا لکه جیز اما زمان مقوار او ده شی ای زینو که ضرورتی نو پا دیشی اللہ وی چه ای خدا یدیت قوبا خوا ور کون نو پا کر تا دا پا پا پا لگیر کتا ایجازه نوار کری نو دا دلانتا کنگلان دا بی غیره تا دیام لبیام نتا و تا دا پا پا تا لگیر ایجازه دروغ جندی او دارشتینی سره جیر حط او تعالی طبینلک الله جن رسوله وتقواله لا یا ساجر کا u ke al یقنا اجازه وارستانه اغا قصام لا یمنون ابی الله ده ده یقن نشتا پخدای بانه پوروز قیامت ورطابت قلوبهم شکیان دیدرونه ده دیو فهم دو چدی فیره بین پده شک شکیدی ترددون اخوادی اخوادی حیران داری اندی ده دیر رامی ده اللہ اوسم شک ده چه دا جهاد دیوکنه ده ده دیر رامی اوسم شک ده چه کنن کمر شمان جنت تبزم اوکن بزم نو دا شکیده کنن مناپک هم وې زموږه خپلې د دې د دې کما خو کانځل خپل خپوت اکی نو باید 53000 خاخو نو کوینه چې په ځدا کې هم خیرات او توساوبې ګوم سره راو شه مته څه کوله وې نو دوه خطبه دې واخصې کله باندې څه کده مازه په کې مازيګر شو وې زموږه خپلې د دې د کما په یو طرف ته تللی نو څه بوي خیرات غوړلې دوه ورځې دنه پادې شو ظالمو دوه ورځې شو په مناطقو هم دا شانته وَاللَّوَ عَرَادُ الْخُرُوجَ ده منافق سیپتو نای اوصحا نشیدی ولی سورت کم سورتو الفازحتو المصیرتو المقشقشتو منافق ندر پرتکڑی دا منافق تو شرمونو شرمو لے دا اللہ وی وَاللَّو عَرَادُ الْخُرُوجَ کدی منافقان ایراده ری چا منگ زور جهاد لآردو لہو ردتن ستا یاری خوبا و لکڑی وی لا اعبد له عدا صورتي انصار جي ويلو وعد لهم तयार هو کي كند خو ماړو منداشو ته كم سړي په نيات کي جهاد نه وي او तयार نه نه کي نو غټ مناطقه ديان ولکن ڪري الله وليكن الله بديشي ان براسان ته دي منافقان جهاد تطلل دجو تنه نو دجو پاسدل دجو دا الله بديشي فثبتهم الله کي نه کي نه اے کینه کیلا ویل شو ورته د خدای یا الہمن او یا شیطان دو خانه وکړو کی نه دل تبکور کی مان قاعدین الخذو دوړو سرا شرمیدل الیه دخذو سکینہ تا ته چا سره ویلته کوخذی چې نه پکورچی او کودو مال قاعدین د ناس خلق سکینہ ناس چې یوې کور کی خذی نو خزه پکورچی نو توما سکینہ خپې ښکاری کله دا نه تیتاس لو قرئ فيكم قطاسكمل گتہ کہ ووز یوندہ ما زادکم یاتی ساز پر اخر خبر الا خبر ما شواد فساد و شر نہ ولا اوزر خماخر منډه رامنډه وئی استاز په مسکید فساد نټول پر یبو نکم فتنہ لټی سال پر کفر او لټی سال بیتفاقی استازو د کفر او د بیتفاقی لپاره دا ظالم څه کوي منډه چرډ وئی لا او ځو ماناتږه تا دی کوي ابیشو انی منډه چرډ وئی بازه پټاش کی شاري سمالو نه له هم غوي خوستون کې له کافر لپاره جاسوسي کوم کوم شته بازه سيډيون ناشکي وځي کوم بازه پټاش کی دا مناطق دي سيډم سره غټ دا واري ها سيډم سړک ته خدا نه کوي دام خزوغ او نګار مو چې تا خلجی تاسو لري د دې کانه چې جاسوسي کوي په لنګ کې خوري د شیوي دي په لنګ کې خوري د شیوي دي په لنګ کې خوري د ما داغه شته چوغل خور جنته نه نهت له کوم رسول الله فرمایي زکوۃ ویچ دا الله علیم بالظالمین الله ته په ایدا شي ظالمونو باندې ستاب دا لري خبر لقد تغير في زمان من قبل يقينًا جو له توليد دغه شونده شر او فساد مخکینو د تبوغ د غزان مخکيو دغه شونده استاد لپاره دو شر او فساد کړل دي او تا تا مصیبت رسولو کوشش کرده وقلبو وقلبو لکل امورا ادا اولی را دا اولی دیستا تاواند پارا دیر کارونا دیر مصیبتون مسلمانانو تسنس کول مسلمانان بیتفاق کول دارگیر مسلمانانو دا جودا کارنکوڑیو حتا تا رجال حق و حق و زهران بلالله دا اللہ فیصلت غالب شو دا دا مکه فتح مکه دا دا شو ماشکه ده مکه فتح کولو نجو ده ده قوششو چه ده مسلمانان ختم شو کابیران رایش بودیو عملاو کس تا ختم شو اللاو ای کار خوما ختم بعض منافقان دستیو موخا ومینو بعض دیونا ما ناغا دی. بعض منافقان ناغا چوب دی را تلبا چه سیبتا تا, تا خوب پتا دکنان نو ما داخل جویر دیر خوخی دی چه دا خزیمی خواخی دی، او چال تلاشیم دامنیزانو خیستا خیستا جیناکی دی، او ایستا با پغذاب اختشیم و گمراه باشیم، ایجازه و که زبادل تا ناسو سما، او زبادل تا ایمال تاگی، چه خزی وینو مکنه بیا نیمه وای، دا جدیم دی یو غد مناپیقه، اگر دا خبر پیانبر سان دکره و امینو بعضی جمناپیتان اگر سوگیزن لی، جازه ماتو که و هاتف چینی مگوم ر الله فی الفتنہ تی سکتو خبر شے دنیا والو فی الفتنہ تی پو کی پوکرنا کی واقعی شوازاکتے کا اختشو دا و اینا جہنم میکنا جہنم لمحی تدن بالکافرین را گی رون کی دے را تکون کی دے چال را کافران مطلب جہنم بجینا چاچا پی رئی بلکبا حد جکرے دمنا پی کورا شیطا تا خوشالی تصوم خفاکی دولارا و انتو سی بگا کورا شیطا تا تقریف و سیبت که چه توره سیتا دا مسیبه نو دیوی قد آخذ نو امره نو قد آخذ نو امره منگه خپل کار پا خپل مسکی نا چکا منو تیار کرده و آخذ تیو منگه خپل کار رو بار رو جور کرده و منگه خپل کار رو بار دا مسکی نا و یا تولو دی روانی کور تزی منگه دت اوتنه چی کی نی منگه اوتنه قلار شی و هم پریخون زمان سیا جامل کی نزیگی دا خوشحاله نا منگه اتویل کنا د دغه ټول مسلمانو مسلمانته الله تعالی مون قل توه لا یسبر نه چې موږ ته لامه ما كتب الله چې نکي الله په محمد مولانا الله زبن مراد ګرځي واللله خاص خو دې ځار مسلمان مؤمنانو قل وای هل تربسو نبی لو الا یهدل حسنی عین توه تاسو ځار نه کوي په معنی مگر یو خوشالي د دعا خوشاليانو یا خوشالي دس ز طلب بر ندارم یا کام تا کام من بر اید یا تند رسد بجانان یا یان ز تن بر اید دعا خوشالی دی یا اقامت دین دے نصر و نصرت و فتح دے او شهادت دے الحسنیین یا بزبو چمیشد په جهان د من ګالیز دی د وقار قنخری کری یا با کامران کنه و یا با یا به کرامان شي پوه شو دا ته دوا خوشاله مسلمان ته یو خامخمنوي ک ګټه عمر د مسلمان سره ګټه دا او ک توانو کړه د کاټ په مسلمان سره د مسلمان ګټه دا ګټه دواړه ګټه کوي او ت منافقا و ونهم تربسو بكم منګين جزاء کو پتا سو بن شوبرسي کی تاسو دا اوبرسي الله ته کوي او عذاب سره مينځي په خپل طرف نه الله د جدي نبی او عذاب امنبد ته ګورو خوشالي وګه او بي اي دينا يا منبد دل جامي جامي وو هو زمون پلاز بالله دل چې درکی ازو دای یازمون پلاز زیادو کو د الله تاسو انتظارو کې منبد تاسو انتظار کو قول څور تان شي قوت توانو کرن لګوي لګوي مال منافق کله کله راته کوم کې ګن په خطر را ساکي کوي قول ته ته ان چې ګوله کوي دا ما له بشرمه تر نه کړم که په لا یتقبل منکم هیچ کلمہ قبول ولا ولی شي دا خیرات ولی ته یې قاشق قوم قاشق دا وینه قبل کې ته یو خیرات دا مناطق سره خیرات غوړوي ځنه قبول وله ولی دی غیرت دی او خدای په پوهه دی خلق خدا الله و دی دا بغیرت چې کوم دي دا ځدی خیرات هم غوړوي سش یمانا کردی دیخوا دیو لرا چخوا قبر شدو جونا نفقا مگر دا خبره انا اون کفرو باللہی دیو کار پر دی پخده باندی پر پیغامبر باندی پخده بگماندی پر پیغامبر سدی پر پیغامبر سرا دو جو دشمنی دا والا من موسخو گئی نو نو اللہ این ناپمونز من دو پا کیگا والا یا تو نا سلا تا نرازی منزد تا مگر پتا شخوا کشدی یوسف قسالا سس پس کسالا کسلا سوستا وی مطلب یا تساقلون دیگرم و تساقلون دیم ولائیون سکونه نخرج که پیسوله را پا چنده کی یه را خو دی سرین بکل خلاشو ارو را چنده چنده دا چنده چنده دا وهم کاری خونا دزره پا خوشانی نور که بس دزره پا ناخوخ سرور که زکر الله استاخیرات هم نجه قبوله یا الله پا قداخو سرمایه دار خلم دی کنه سرمایه دار دی او پیټر چټډی دا بحث شي الله یې قام کلا فلات رجو کا تعجب کیږي نه چې تعالره د جو مال په جو په دغړت تمہ چټونو دکان هم د جو زامن دی چې په وړي چټا دکان شي ولې یرید الله یو کله اراده ربی الله تعالی ته عذاب کیږي نه چې لنره په دغه مان چټونو مال دولت باندې او په دغه زامن او ماش كلا ما له سر پر آزاد ديته نه دي وتزهقن قصهم روح به دج روزي خدا شال جغت کافر وي دغه شي منافق روح به دج اخرت سي دا کافر وي کافر به دنيا نه زينو دغه منافق